«Одягайся!» – майже брутально крикнув він, підводячись. «Мені треба встигнути на студію, я сьогодні весь день зніматиму вашу делегацію». «Дивні це люди, слов'яни!» – подумала вона. Містично-слов'янську душу пригадала Івона, повертаючись з Валерієм у місто, і Достоєвського згадала. Десь уже перед виходом з парку, у краю старих альтанок, облізлих столів для пінг-понгу, коло білих стовпів огорожі, на яких стояли елегійні цвинтарні урни, вони поцілувалися і домовились вже до самого від'їзду в Париж не звертати одне на одного уваги, тобто поводитись на людях як справжні закохані, аби їхнє начальство не гнівалося і товариш Кальмет, і дідуган Валерія, і ще багато добрих і чулих людей. Бо і справді делегація приїхала сюди не амурні справи заводити, а робити велике і серйозне діло, і Валерій працював у важливій культурній установі теж не для того, щоб займатися такою підозрілою і дивною справою, як кохання з першого погляду» зовсім невідомою людиною, яка приїхала до нас на два дні в гості з того далекого і, як би там не було, чужого для нас світу. А Валерій вже чув знайомі слівця, закручені у звивисту, як равлик промову свого шефа на виховні теми. Світобудова його шефа складалася зі сфери, ламкої і сліпучої, мов ялинкова іграшка, яка трималася на спині повільної черепахи з мудрими, некліпними очима. Цю Птоломеєву систему моральності шеф Валерія ніс з повагою і гордістю, ніби чемпіон з хокею дорогоцінний кришталевий кубок. А втім, шеф Валерія був добрим, некапосним дідуганом. Отож, домовившись так, наші герої розійшлися. І вона невимушеною ходою попрямувала до кіоска Союздруку, якраз біля готелю Єропіль купила якісь непотрібні їй газети, написані незрозумілою мовою, де тільки одна літера «І» була по-справжньому їй близька, і пішла собі в ресторан снідати. А Валерій в цей час отримував плівку, лаявся з людочкою, бо за цю добу витратив майже місячний ліміт плівки та замовляв собі машину, щоб встигнути всюди за французькою делегацією. А потім він знімав гостей на європейському заводі металевих виробів, найбільшому підприємстві міста. Серед цяючих пірамід, тосів кастрюль та друшляків, штампувальних верстатів, ламп денного освітлення – Радісних, свильованих усмішок, міцних потисків рук, і земля трохи тремтіла, мов би, десь прокатився далекий землетрус. То гупав паровий молот, і здавалося, ходять над головою важкі потяги. А у Валерія кожен раз стискалося серце, коли згадував він про поїзд. Потім знімав гостей у радгоспі імені Клари Цеткін, там їх почастували варениками з сиром та сметаною, ще й міцним саморобним радгоспним вином пригостили французів. Виступав товариш Кальмет, який розповідав, як бандити з ОАС вчинили на нього замах, як підкинули пластикову бомбу в картонний ящик, у якому привезли йому додому новий холодильник як вибухнула ця бомба на сходах, на щастя, тільки оглушивши вантажників. Потім гості з Франції поїхали далі у рябий хутір до народної художниці Марії Поліщук. Літня вже кульгава жінка з темним зморним видом якраз перегукувалася з сусідкою, віркою, солдаткою. Лаялася і навіть трішки плакала, бо вірки, солдатки, бичок, на кою капастей у Мар'їному городі, і то не вперше. А коли приїхали французи, вірка-солдатка, яка репетувала як скажена, втямавши потреби вищої політики, вгамувалася і пішла собі геть, підштовхнувши бичка ногою. А Марія повла гостей у світлицю, поклала перед ними свої малюнки. Гості, як заворожені, дивилися на ці малюнки, наївні і чисті, мов яблука після дощу. І вона знову відчула, як щось умерло в ній. Відсохло, зникло, усі ці бієнали, пластичні властивості зламаних парасольок та пресованих у гармошку автомобілів Форд, гіпсові, неживі зморшки одягу на попартівських манекенах, інтелектуальні розмови, тонкі спостереження в контексті європейської культури, блискучі каталоги і такі ж глянцовані есе, пластичні і солодкі мовжувальна гумка. На зеленому пагорбі Марії Поліщук ходили чорні круки. Стояв двогорбий кінь, похнюпившись. З його боків росли дерева. Козак вбитий лежав під зеленою могилою Марії Поліщук. Смішний козак, самотній, схожий на Чарлі Чапліна. Тільки замість котелка шапка з червоною торбиною як шерстяні шапочки норвезьких лижників. Тільки Магріт лишився в Івоненому серці старий прозорий Магріт, бо Магріт не сперечався з Марією Поліщук, це був її далекий спільник.